Русі Сергій Миронович, вдавано бадьорим голосом, повідомила господиня. Цього разу аристократичний спокій відверто її зраджував. А ти прийдеш зовсім внезапно. Стрункий, ще досить молодий чоловік, з розкішним білим чубом і великими сірими очима, стояв на порозі вітальні. Ліля бгала в руках ажурну серветку. Чоловік чомусь не знав, куди покласти величезну коробку цукерок. За це можна все віддати. Господи, ну чому ніхто не здогадається вимкнути цей клятий магнітофонь? Мені що, знайомити вас за всіма правилами етикету? Маргарита Васильівна підійшла до Лілі і забрала зін'яту серветку. Ліля отямилася. Спасибі. Ми просто трохи розгубилися, це ж природно, правда, Сергію Мироновичу? Тим часом господиня звільнила в антикварному серванті місце для величезної коробки цукерок. Не отрікаються люда. Магнітофон схлипнув і замовк. Вочевидь, скінчилася плівка. Чоловік повільно підійшов до Лілі, поклав суху гарячу долоню на худеньке плече. Спасибі, що приїхали, в цю мить у двері задзвонили. Це, мабуть, Надія Миколаївна. Нарешті, господиня пішла відчиняти. Батько і донька закам'яніли посеред вітальні. Ви як скульптурна група, усміхалася Маргарита Васильівна. Ну, і самовладання в цієї жінки. Приймайте ще одну гостю. Сподіваюся, вас знайомити не треба». Їлося легше, ніж говорилося. Наливалося ще легше. Надія Миколаївна пила незвично багато. Ліля взагалі вперше бачила матір такою. Білявий чоловік з великими сірими очима теж від чарки не відмовлявся. «Здається, приїхали», – жахом подумала Ліля. Маргарита Васильівна легко прочитала її благально переляканий погляд, «Увага, ми з Лілею на кухню готуємо каву. Сподіваюся, що до нашого повернення ви не заснете». На кухні заспокійливо торкнулася Ліленої руки. «Не бійся, все нормально, їм треба просто звикнути до нових реалій. Ти молода, тобі простіше, а твоїм батькам, даруй, я без згоди перейшла на ти. Я не заперечую». Поки готували каву і розрізали розкішний домашній торт, розповіла Маргариті Васильівні все, що мала розповісти батькові. З окремих приглушених слів, які долинали з вітальні, зрозуміла Сергій Миронович знатиме про все від матері От і чудесно Найважче, найгідкіше, найболючіше скинуто з плеч. І Ліля розридалася. Несподівано, невтішно, по-дитячому Маргарита Васильівна мовчки запарювала каву На вишуканій таці ручного розпису Чотири блакитні порцелянові філіжанки, цукор, вершки. Сергій Миронович любить каву з вершками. Таріль з розрізаним тортом. Все готово. Кава холоне. А дівчинську хлюпає носом і ніяк не вихлюпає свого розпачу, страху і запізнілого сорому. «В цій квартирі важко заблукати», – тихо сказала господиня. «Прийдеш, коли досхочу, наплачишся. Якщо надумаєш поправити макіяж, в оцій ось таємній шухляці є все необхідне. Я теж часом люблю порюмсати». Змовницьки підморгнула і, граційно підхопивши тацю, рушила до гостей. А ось і з зраділо кинувся допомагати дружині Сергій. Ми справді мало не задрімали, особливо на... Надія Миколаївна, вона ж з дороги. Сергій не перебільшував, гостя справді трималася з останніх сил. Від пережитого і випитого її геть розморило. «Я таке трохи стомилася», сказала Надія Миколаївна. «Ви не образитеся, якщо відразу після кави я поїду до готелю. Треба тільки замовити таксі». «І може Ліля мене проведе?» «А де Ліля?» «Я тут», – дівчина стояла на порозі. Господиня відразу помітила, що таємна шухлядка гостю знадобилася. І не тільки для того, аби замаскувати припухлі повіки. Дитяча цікавість до дорогої фірмової косметики. Навіть помаду нову наклала. Маргарита Васильівна мимохідь усміхнулася. «Такої ти мені подобаєшся більше», – шепнула на ушко, проходячи до журнального столика, де тихо нюйував телефон. «Готель Славутич, зніміть, будь ласка, бронь з 84-го номера. Через три години номер звільнять». Надія Миколаївна не могла здобутися на слово. Безпорадно переводила погляд з господині на Лілю, від Лілі на... Ні, на Сергія вона не дивилася. У всякому разі старалася. З останніх п'яних сил старалася. «Жодні протести не приймаються», – застережно підняла руку Маргарита Васильівна. «Сергію, сподіваюся, що після потрійної кави ти зможеш везти машину? Ліля поїде з тобою і забере речі. Фінансово-бюрократичні справи владнаєш сам». «Людоньки, врешті хто-небудь похвалить господині за фірмовий домашній торт?» Всі засміялися. Навіть Надія Миколаївна.